розділ п'ятнадцятий. «Хочеш мій рекорд побити, синку?» запитався Рівний. «Знову смерть мозку. 5 секунд!» «Ану чекай», відповів Кейс і перемкнувся на Семстим. Моллі сиділа на почіпке в темряві, спершись долонями на грубий бетон. «Кейс! Кейс. Кейс. Кейс. Літери і цифри його імені запульсували на цифровому дисплеї її лінз. Мовчозим попереджав її про присутність Кейса. «Класно», – сказала вона. Відхилилася на п'яте, потерла долоні одна об одну, хруснула пальцями. «Де тебе носило?» «Час, Моллі!» Час не жде. Вона натиснула язиком на нижні передні зуби. Один трохи вирухнувся. вимкнув світлові мікропідсилювачі. Рух поодиноких фотонів у темряві вони конвертували в електронний пульс. Бетон навколо зробився примарно блідим і зернистим. Гарас солоденький. Тепер трохи пограємося. Її схованка виявилася якимось технічним тунелем. Моллі вибралася з нього, відчинивши фігурну вентиляційну решітку з окисленої міді. Він частково бачив її руки і зрозумів, що вона знову в міметичному комбінезоні. Під ним відчувалася знайома тіснота тонкої шкіри штанів. Під пахвою в неї щось було – у кобурі чи на перев'язі. Вона підвелася, розстебнула комбінезон і торкнулася картатого пластмасового руків'я голкустріла. "Чуєш, Кейсе? Ледь прошепотіла моллі. Ти слухаєш? Розповім тобі дещо. Був у мене хлопець колись. та мені трохи схожий на нього". Вона розвернулася, ретельно оглянула коридор. "Звали його Джонні". Низький, склепінчастий коридор був з обох боків заставлений десятками музейних стендів, старовинних на вигляд ящиків із коричневого дерева зі скляними вітринами. На тлі природних вигинів коридорних стін вони виглядали незграбно. Так, наче їх принесли і розставили в рядок задля якоїсь забутої мети. Що 10 метрів коридор освітлювали білі кулясті бра на блідих мідних кріпленнях. Підлога була нерівна. І коли Моллі рушила коридором, Кейс побачив, що знизу кількома шарами аби як розкидано сотні невеликих різномастих підстилок. Подекуди вони лежали в шість шарів. І підлога через це була м'яка, мов плетена вручну, Вовняна клаптикова ковтра. Моллі майже не звертала уваги на шухляди та їхній вміст, і це його дратувало. Доводилося вдовольнятися її пайдужими поглядами, які вихоплювали то уламки керамічного посуду, то старовинну зброю, то якусь штуку так щільно забиту і ржавими цвяками, що її годі було розпізнати то зотлілі клапті гоболенів. Розумієш, мій Джонні був розумничок. Реально талановитий пацан. Починав сховом на Меморі Лейн. У голову поставив купу чіпів, де клієнти ховали дані. Коли ми познайомилися, йому впав на хвіст як. І я порішила того найманця. Не технікою взяла, просто пощастило. Та все-таки порішила і відтоді ми з Джоні були солодка парочка Кейсе. Вона ледве вирушила губами. Він відчував, як вона вимовляє слова. Голосно говорити не було потреби. Винайняли сквіт, аби розпізнати сліди всього, що бувало в голові Джоні. Він записав отримані дані і почав розкручувати на бабло вибрану клієнтуру. Давню клієнтуру. Я була при ньому колектором, бойовиком Охоронцем. Реально щаслива була тоді. Ти Кейсе був колись щасливий. Джонні був моїм хлопчиком. Працювали з ним разом, як напарники. Зустріла його десь через два місяці після того, як пішла з лялькового бортелю. Вона зупинилася, підкралася до різкого повороту і рушила далі. Полірованих музейних стендів побільшало. Їхній колір нагадував кейсові тарганячі крила. Солодка парочка. Ішли нога в ногу. Так, наче ніхто нас не зачепить. Я б не дозволила. Певно, якудза про Джоні так і не забули. Бо я вбила їхнього найманця. Бо Джоні їх попалив. А яки? Вони такі, що можуть собі дозволити діяти по волі. Мов равлики срані. Вони повсетемуть за тобою руками, Дозволяють усе життя прожити, аби тільки тобі було більше втрачати, коли прийдуть поквататися. Терплячі, мов павуки. Такий у них павучий дзен. А я тоді не знала про це. А коли й знала, то вважала, що нас це не стосуватиметься. Коли молодий, віриш у свою винятковість. Я була молода. Потім вони повернулися. Ми саме прикидали, чи достатньо заробили, аби відійти від справ. І, може, поїхати десь у Європу. Ми обоє не дуже то й знали, що там робити, якщо не працювати. Але ми жарували, мали рахунки в швейцарських орбітальних банках. І свій дім, де повно іграшок та меблів. Такі штуки розслабляють. Перший, хто прийшов від них, був гарячий хлопець. Я таких рефлексів зроду не бачила. Імпланти висококласні, стильний, як сто місцевих чортів. А от другий? Він був, не знаю, мол, монах, клонований. Убивця з кам'яним серцем із горішніх келій. Він ніс у собі смерть, а тиша його хмарою оточувала. Моллі замовкла, коли коридор розділився на дві сходові клітки. Вона обрала ліву. Якось, коли я була геть мала, ми сквотилися по закинутих будинках. То було на березі Куцону, і там щурі були такі здоровенні чувак. Хімія їх такими зробила. Забільшки з мене малу. І от один такий шародів під нашою підлогою. Тож на світанку хтось привів того старого. Шви на щоках, очі геть червоні. Мав при собі змащений шкіряний згорток, такий, у яких інструменти тримають, щоби не ржавіли. Розгорнув його, витягнув свій допотопний револьвер і три на боді. Зарядив один і пішов гуляти будинком. А ми по підстині притискалися. Так він собі ходив туди-назад, руки склав на грудях, голову опустив, наче про револьвер свій забув. Вислухав щура. Ми геть стихли. Старий робить крок. Щур посувається. Щур посувається. Він робить іще один крок. Так він годину ходив. А тоді наче згадав про пістолет. Навів його на підлогу, сміхнувся і натиснув на гачок. Загорнув револьвер і пішов собі. Потім я залізла туди подивитися. У щура була дірка між очей. Вона роздивлялася запечатані двері вздовж стіни. Другий, що прийшов по Джоні, був як той старий, ще не старий, але манера така сама, така сама манера убивати. Коридор розширювався, море багатих килимів розлилося під величезною свічковою люстрою, найнижча кришталева підвіска якої майже торкалася підлоги. Кришталь дзенькнув, коли Моллі увійшла до зали. «Треті двері зліва», – заблимала підказка. Вона повернула ліворуч, обходячи перевернуте кришталеве дерево. Я бачила його тільки раз, коли поверталася додому. Він саме виходив. Ми мешкали в колишньому фабричному корпусі. Сусіди, переважно початківці сенснету чи типу того, Система безпеки була непогана. Та я дошліфувала її так, щоб й таран не проліз. Я знала, що Джоні вдома. Але той маленький дядечко привернув мою увагу, коли виходив. Ні слова не сказав. Ми просто глянули одне на одного, і я все зрозуміла. Простий такий дядечко, у простому одязі, жодної пихи, скромний. Глянув на мене, і сів на валорикшу. Я все зрозуміла. Піднялася нагору, і Джонні там сидів, у кріслі, біля вікна. Трохи відкривши рота, наче саме хотів щось сказати. Двері перед нею були старі, вирізані з масиву тайського тика, і виглядали так, наче їх розпиляли на опіл, аби прилаштувати до низького одвірка. Під вирізбленим силуетом дракона виднівся примітивний механічний замок зі сталевою накладкою. Моллі витягнула з внутрішньої кишені невеличкий чорний замшавий згорток і обрала тонку як голка відмичку. Відтоді мені якось не дуже трапляються люди, на яких було б не начкати. Вона засунула відмичку в замок, Якийсь час мовчки длубалася в ньому, закусивши нижню губу. Здавалося, вона покладається тільки на руки. Її очі розфокусувалися. Світле, різблене дерево дверей розмилося. Кейс прислухався до тиші в залі, яку порушував лише тихий дзвін люстри. Свічки? У стрейлайті все було якесь схиблене. Він пригадав розповіді кат про ставки і латаття. Пишні слова три Джейн, проспівані механічною головою. Це місце вросло саме в себе. Стрейлайт трохи пахнув цвіллю, трохи парфумами, мов церква. Де всі тесь є Він розраховував, що побачить чисте і упорядковане гніздо, у якому гуде дисциплінований рій та Моллі ніхто не трапився. Від її монологу стало ніякого. Вона вперше розповіла про себе так багато. Окрім історії у бордельній кабінці, жодна з розповідей не натякала на існування в неї якогось минулого. Вона заплющила очі і щось клацнуло. Такийсь радше відчув це, ніж почув. Він пригадав магнітні замки в ляльковому борделі. Двері відчинилися перед ним, хоча в нього був не той чіп. Це мовчозим втрутився в роботу замка. Так само, як було з тим дроном і роботом-садівником. Замкова система борделю підпорядковувалася системі безпеки Фрісайда. А простий механічний замок справді був для штучного проблемою. Він потребував допомоги дрона чи людини. Моллі розплющила очі, поклала відмичку в згорток, охайно склала його та заховала в кишеню. «Гадаю, ти трохи такий, як він», – сказала вона, народжений бігти. «Здається мені, що в тібі ти, по суті, робив те саме, що робив би будь-де, тільки в дуже спрощеному варіанті. Невдачі вони такі». Іноді повертають тебе до основ. Вона підвалася, потягнулася і обтрусилася. Знаєш, мені здається, що тесь є ешполи послали по Джимі. По хлопця, який украв голову, такого ж убивцю, як по Джонні, послали яки. Вона витягнула голкостріл із кубури і перевела ствол в автоматичний режим. Кейса вразила огидність дверей, коли Моллі потягнулася до них. Не самих дверей. Вони прекрасні. Чи, можливо, колись були частиною чогось прекраснішого? А власне того, як їх розпиляли, щоб втиснути в прохід? Навіть форма була невдала. Прямокутник у вигинах гладенького полірованого бетону. «Вони привезли все це», – подумав він а тоді змушували триматися купи. Та воно не трималося. Ці двері були такі самі, як неоковирні шухлядки, як кришталеве дерево. Тоді він пригадав твір Триджейн і уявив, як усі ці речі пхали колодязем на хору, щоби втілити якийсь генеральний план, якусь мрію, давно забуту в постійному, нав'язливому намаганні заповнити простір. Відтворити якийсь родинний образ самих себе, він пригадав розламане гніздо, безоких створінь, що кишіли в ньому. Моллі взялася за одну з передніх ніг ріспленого дракона, і двері легко відчинилися. Кімната за ними була тісна, захращена, схожа радше на комору. Вздовж вигнутої стіни стояв ряд сталевих шухлят для інструментів. Світло вимкнулося автоматично. Вона зачинила за собою двері і пішла до шухляд. Третя зліва. Заплимав оптичний чіп. Мовчозим перебив її годинник. П'ята згори. Та вона спочатку відчинила верхню шухляду. Просто мілка таця. Порожня. Друга також була порожня. У третій глибшій лежали тьмяні зернята припою. Та дрібна штука, схожа на фалангу людського пальця. У четвертій шухляді. Була набрякла від води, застаріла інструкція французькою і японською. У п'ятій, за важкою армованою рукавицею від скафандра, Моллі знайшла ключ. Він нагадував тьмяну мідну монету з порожнистою трубкою, привареною з одного боку. Моллі повільно перевернула його, і Кейс побачив у середині трубки штифти і фланці. На одному боці монети було висічено літери Ч, А, Б, Б. На іншому не було нічого. «Він розповів мені», – сказала вона. «Мовчозим, як вичікував довгі роки. Не мав жодної влади тоді, давно. Але в нього був доступ до системи безпеки і життєзабезпечення, аби слідкувати, що де лежить, як речі змінюють місце» куди їх носять. Він бачив, що хтось загубив цей ключ двадцять років тому і якось промігся змусити когось сховати цей ключ тут. А тоді вбив його, хлопчика, що приніс ключ сюди. Малому було вісім. Вона стиснула ключ між пальців, щоб ніхто не знайшов. Вона витягнула чорний нейлоновий шнурок із черевної кишені комбінезона і простягнула його крізь отвір над написом «Чабаби». Зав'язала і повісила на шию. Вони весь час роздручували його своєю старомотністю. Так він розповідав. Усіма цими претензіями на дев'ятнадцяте століття. Він був точно як фін на тому екрані, в ляльковому стілі. Я би повірила, що це справді фін, якби була менш обережною. Її оптичний чіп висвітлював час. Зелені цифри і літери накладалися на сірі шавки. Казав, що коли б вони стали такими, ким хотіли стати, він би вже давно пішов від них. Та вони не стали. Облажалися. Збочинці, як три Джейн. Так він назвав їх. Але сказав це так, наче вона йому подобається. Вона розвернулася. Відчинила двері і вийшла, погладжуючи картати руків'я яголкостріла під пахвою. Кейс перемкнувся. Програма серії «Кван» версії 11 розросталася. «Діксі, як гадаєш, воно працюватиме?» «Чи сере у лісі?» Рівний переніс їх обох угору над рухливими веселковими ярусами. У ядрі китайської програми з'явилася темна зав'язь. Щільність даних перевищувала роздільні можливості матриці і породжувала образи, подібні до галюцинацій. Примарні калейдоскопічні багатокутники стискалися концентричними колами навколо срібно-чорної фокальної точки. Кейс спостерігав за зловісними символами з дитинства, що виринали на прозорих площинах – свастиками, черепами, кістками, зміїними очима гральних костей. Коли він дивився просто на ту центральну точку, вона втрачала контури. Він пробував разів десять, перш ніж упіймав її периферичним зором. По акулічому чорну, блискучу, мов обсидіан. Темні дзеркала її боків відбивали далекі бліді вогні, що не мали стосунку до матриці навколо. «Це його жало», – пояснив конструкт. «Коли кван наляже пузом на корпоративні ядра Тесьє Ешполів, ми проведемо цю штуку всередину». Це був правий дікс. Є якийсь ручний запобіжник, закладений на апаратному рівні, який тримає мовчазима під контролем. «Наскільки він узагалі може бути під контролем?» – додав Кейс. «Він», – передражнив Конструкт. «Він. Ти диви, воно не живе, кажу тобі». «Це кот. Якесь слово, – він сказав. Хтось має промовити його перед хитромудрим терміналом у певній кімнаті, коли ми розберемося з тим, що чекає нас під кригою». «Що ж, часу в тебе вагон, малий», – сказав Рівний. «Наш кван працює, як мокре горить, але таки працює». Кейс вимкнувся. І виринув просто на мелкамів пильний погляд. «Ти там був стільки часу мертвий, ман?» «Буває», – відповів він. «Уже звикаю до цього». Ти ведеш справи з темрявою, Ман Схоже, доведеться їсти, що дають Джа тебе любить, Кейсе Сказав мелкам і відвернувся до свого радіо Кейс подивився на заплутані дрети На мотузки м'язів темних рук Увімкнувся І перемкнувся Моллі трюхикала коридором, що міг бути продовженням того, яким вона йшла раніше. Засклені стенди зникли. І Кейс вирішив, що вони з Моллі, певно, наближаються до місця веретена, бо сила тяжіння слабшала. Невдовзі вона вже легко перестрибувала з одного килимкового горбка на інший. У нозі чувся слабкий больовий пульс. Раптом коридор звузився. Загнувся, роздвоївся. Вона пішла правим і почала підйом химерно-крутими сходами. У нозі з'явився гострий біль. Зібрані жмутом дроти і кабелі облутували стелю сходової клітки, мов мічені кольором нервові відростки. Стіни вкриті вологими плямами. Вона дійшла до трикутного майданчика, зупинилася, розтираючи ногу. Нові вузькі коридори, стіни завішані килимами. Коридори розходилися в трьох напрямках. Ліворуч. Вона пересмикнула плечима. Дай розглянутися, гаразд? Ліворуч. Розслабся. час є. Вона рушила коридором, що вів праворуч. Стоп, назад, небезпека. Вона вагалася. Із напівпрочинених дубових дверей у дальньому кінці коридора чувся голос. Гучний і нерозбірливий, як буває у п'яниць. Кейс подумав, що це могла бути французька, та голос був надто нечітким. Моллі зробила крок, і ще один. Потягнулася під пахву і торкнулася руків яголкостріла. Ступила у поле нейропідривача. У її вухах задзвонів дедалі гучніший тонкий звук. Він нагадав Кейсові звук її голкостріла. Моллі кинулася вперед, та її рельєфні м'язи розслаблено обвисли, і вона вдарилася лобом у двері. Крутнулася, перекинулася на спину, зір розфокусувався, дихання перебилося. «Це що?» – почувся п'яний голос. Маскарадний костюм? Тремтлива рука сунулася під комбінезон, знайшла і витягла голкостріл. Заходь, дитино, нужбо. Вона повільно підвелася, не випускаючи з фокуса чорний автоматичний пістолет. Чоловікова рука тепер трималася досить упевнено. Здавалося, між її горлом і стволом тягнулася туга невидима струна. Він був старий, дуже високий, і риси його обличчя нагадали риси дівчини, яку Кейс бачив мехцем у вантієм с'єкль. На старому був важкий темновишневий халат із стебнованими широкими манжетами і відкотистим коміром. На одній нозі він мав чорний оксамитовий капець із вишитою на підйомі золотою лисячою головою. Інша нога була боса. Він рукою запросив її увійти. «Помалу, дорогенька». Кімната дуже велика і захаращена найрізноманітнішими речами, сукупність яких була кейсові геть незрозуміла. Він побачив стійку із старомодними сонівськими моніторами, широке мідне ліжко, закидане овечими шкурами і подушками шитими, як йому здалося, з тих самих килимів, що ними були встелені коридори. Моллін погляд смикнувся від великої розважальної консолі до полиць із антикварними музичними дисками в хрустких прозорих пластикових футлярах, а тоді до широкого робочого стола, заваленого шматками кремнієвих плат. Кейс помітив кіберпросторову деку і троди але вона на них погляду не спинила. «Мені треба було б звичніше вбити тебе зараз», сказав старий. Кейс відчув, як Молі напружилася, готуючись рушити. «Та сьогодні я собі дозволяю більше, ніж завжди. Як тебе звати?» «Молі». «Молі, а я Ешпул». Він осів назад у здоровенне оббите зморшкуватою шкірою м'яке крісло на квадратних хромованих ніжках але прицілу не збив поклав голкостріл на мідний столик біля ліжка перекинувши пластиковий бутлек із червоними таблетками столик був щільно завалений бутликами пляшками з алкоголем м'якими пластиковими пакунками з яких сипалися білі порошки кейс помітив старомодний скляний шприц і просту сталеву ложку. Як ти плагачеш, Моллі? Бачу, очі в тебе замуровані за склом. Просто цікаво. Його повіки були червоні, лоб блищав від поту. Він був дуже блідий. Хворий, вирішив Кейс. Чи наркоман? Та я не плачу майже. Але як би ти плакала, якби хтось довів тебе до сліз? Я плююся, відповіла вона. Потоки вивели мені в рот. Тоді ти, така юна, вже засвоїла важливий урок. Він поклав руку з пістолетом на коліно і на омання взяв із столика поряд пляшку, не обираючи з-поміж півдесятка видів алкоголю. Випив. То був Бренді. Цівка напою стікала з кутка його рота. Зі слізь мої. Тільки так і треба». Він відпив знову. «Я сьогодні зайнятий, Моллі. Я це все збудував, а тепер я зайнятий. Помиранням». «Можу піти, як прийшла», – сказала вона. Він засміявся високо і хрипко. «Ти перериваєш моє самогубство і просиш дозволу просто так піти геть. Серйозно, ти дивовижна». Злодійка. Це моя срака бос, і крім неї, я не маю нічого. Просто хочу піти звідси цілую. Ти дуже невихована дівчина. Самогубство тут заведено чинити з дотриманням певного етикету. Саме ним я зараз зайнятий. Зрозумій. Але можливо, я прихоплю й тебе з собою сьогодні в пекло. Це буде дуже по -єгипетськи. Він знову відпив. Що ж, ходи сюди. Він простягнув їй пляшку тремтячою рукою. Пий. Моллі похитала головою. Воно не отруєне, сказав Ешпол, але пляшку повернув на стіл. Сідай, сідай на підлогу, поговоримо. Про що? Вона сіла. Кис відчув, як під її нігтями зовсім легенько вирухнулися леза. «Про все, що заманеться. Мені заманеться. Це моя вечірка. Мене розбудили корпоративні ядра. Двадцять годин тому. Щось відбувається, сказали вони, і я потрібен. Це ти, те щось, Моллі? Звісно, вони не для того будили мене». Щоб я дав тобі раду. Щось іще. Та я бачиш сновидів. Тридцять років. Тебе на світі не було, Коли я останнє лягав спати. Нам казали, що снів у холоді не буде. Казали, що ми й холоду не відчуємо. Божевілля, Моллі. Брехня. Звісно, я сновидів. Холод проводив крізь себе зовнішній світ. Ось у чому штука. Проводив ніч, від якої я хотів заховатися, коли все це будував. Одненька крапля, зернинка ночі, висипалася в мене, приваблена холодом. А за нею й інші. Наповнили мою голову, як дощ заливає порожній басейн. Образки болотяні, я пам'ятаю. Басейни були теракотові. Няньки всі хромовані. Їхні ноги виблискували в саду, коли сонце сідало. Я старий моллі. Мені понад 200 років, якщо рахувати холод. Холод. Ствол пістолета раптом смикнувся вгору, затремтів. Сухожилля в її стегнах були тугі, мов дроти. Так можна й морозні опіки заробити. Сказала вона обережно. «Тут нічому напекти!» Відповів він нетерпляче і опустив пістолет. Його рухи млявішали. Він куняв і з видимим зусиллям тримав голову прямо. «Нічому напекти!» Тепер я пригадав. Ядра повідомили, що наші інтелекти показилися, а ми виклали за них мільярди. «Тоді давно. Тоді, коли про штучні інтелекти не заведено було говорити, я сказав ядрам, що подбаю про це. Незручно все це зараз, бо вісім жан у Мельбурні, і за старшу тільки наша солоденька Триджейн. Або навпаки, дуже зручно. Як гадаєш, Моллі?» Він знову підвів пістолет. «У Віллі Стрейлайт». Зараз справді коїться щось дивне. Бос, ви знаєте про Мовчазима? Ім'я? Так. Щоб викликати його, мов духа. Князь Темрявий. Не інакше. Свого часу, моя Люба Моллі, я знав не одного князя. Та й княгинь знав чимало. Та що там? Якось я запізнався з королевою Іспанії. У цьому таки ліжку, але мене несе. Він мокро закашлявся, дуло пістолета смикалося у такт спазмом, сплюнув на килим біля власної босої ноги. Як мене несе, скрізь холод. Але скоро це скінчиться. Я наказав розморозити одну ж Джейн, коли прокинувся так дивно раз на кілька десятиліть лежати поряд із кимось, хто юридично вважається твоєю донькою. Його погляд метнувся повзмоллі до стільки з моніторами, які нічого не показували. Їй здалося, що він тремтить. «Очі Марі Франс!» Пояснив він тихо і всміхнувся. Ми робимо так, щоб мозок розвинув алергію на деякі власні нейромедіатори. І таким чином дістаємо особливу, добре контрольовану симуляцію аутизму. Його голова відхилилася на бік, він її вирівняв. Розумію, що цей ефект нині значно простіше отримати за допомогою імплантованого мікрочіпа. Пістолет випав із його руки, підскочив на килимі. «Сни виростають, мов повільна крига», – сказав він. Його обличчя посиніло. Голова відкинулася на м'яку шкіру крісла. І він захропів. Підвівшись, вона забрала пістолет Ешпола собі. Обшукала кімнату, тримаючи його на погодові. Біля ліжка купою лежала велика ковдра чи шаль. У широкій калюжі застиглої крові, густої і блискучої, на тлі зарунчастих килимів. Відкинувши кут ковдри, Моллі побачила дівоче тіло. Білі закривавлені лопатки. Горло перерізане. Трикутний клинок, схожий на шкребок, блищав у темній калюжі поряд із тілом. Моллі сіла навколюшки, обережно, щоб не забруднитися в крові, і повернула до світла обличчя вбитої. Те саме обличчя, яке Кейс бачив у ресторані. Щось клацнуло, глибоко, у самому центрі дійсності, і світ завмер. Молліна трансляція застигла в стоп-кадрі, її пальці на щоці дівчини. Стоп-кадр тримався три секунди. А тоді мертве обличчя змінилося. Стало обличчям Лінди Лі. Клацнуло ще раз. І кімната розмилася. Моллі стояла і дивилася вниз на золотавий лазерний диск поряд із малою консолю на мармуровій стільниці приліжкового столика. Від консолі мов повідок, Тягнулася стрічка оптоволокна, яка закінчувалася у гнізді внизу тонкої дівочої шиї. Тепер тільки попадись мені, мутило, промовив кейс і відчув, як його губи ворушаться десь дуже-дуже далеко. Він знав, що мовчозим утрутився в трансляцію. Моллі не бачила, як обличчя дівчини розпливлося в кільце диму і перетворилася на ліндину смертну маску. Моллі розвернулася, перетнула кімнату, підійшла до Ешполового крісла. Він дихав повільно і нерівно. Вона глянула на звалище ліків, пляшок і наркотиків, поклала його пістолет, узяла свій голкостріл, перевела його в одиночний режим. І дуже старанно поцілила отруєною голкою в його ліве заплющене око. Він раз смикнувся, дихання обірвалося напівподиху. Друге око, каре і безвиразне, поволі розплющилося. Коли моль розвернулася і вийшла з кімнати, воно лишалося розплющеним.